Logman suresi Məkkədən azil olmuşdur 34 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Əlif, Lam, Mim Bunlar hikmətli kitabın, Qur'anın ayələridir. O Quran yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət, doğru yolu göstərən rəhbər və rəhmətdir. O cəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar. Onlar öz Rəbbi tərəfindən göstərilmiş doğru yoldadılar. Necat tapanlar da, axirət əzabından qutarıb savaba yetişənlər də olardı insanlar içerisinde eləsi də vardı ki naadanlığı üzündən tutdulu işin günahını anlamadan xalqi allah yolundan İSLAM dinindən döndərmək və bu minvallo onu məsxəriyə qoymaq üçün mənasız oyunoyuncaq sözləri satınalar məhz belələrini alçaldıcı bir əzab gözləyir və ayələrimiz onu xunduğu zaman onları eşitmirmiş Qulaqlarında ağırlıq, karlıq varmış kimi Təkəbbürlə arxasını çevirər Ya rəsulum Sən də ona şiddətli bir əzabla Ahirətdə cəhənnəm odunda yanacağı ilə müjdədir İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəyim cənnətləri gözləyir Onlar orada əbədi qalacaqlar Allahın möminlərə verdiyi cənnət vədi Haqdı. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah göyləri gördüyünüz kimi dirəksiz yaratmış. Sizi yırqalamasın, atıb tutmasın diyə Yerdə möhkəm durmuş dağlar bərqərar etmiş Və ora yer üzünə cürbəcür heyvanlar səpələmişdir. Biz göydən yağış yağdırdıq Və onunla yerdə növbə növ gözəl bitkilər, Meyvələr yetişdirdik. Bu gördükləriniz Allahın yaraddıqlarıdır. İndi siz də mənə, Allahdan başqalarının nə yaraddığını göstərin. Xeyr, zalimlər, Açı-aşkar əyri yoldadılar, Hak yoldan azmışlar. Həqiqətən loğmana, Allaha şükr etdiyə hikmət verdik. Kim Allahın neymətlərinə şükr etsə, özü üçün şükr edər. Kim nankor olsa bilsin ki, Allah onun şükrünə möhtaj deyildir. Özlüyündə hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Onun bütün işləri bəyəniləndir. Ya Muhammed! Yadında olsun ki, bir zaman loğman öz oğluna nəsiyyət edərək belə demişdi. Oğlum, Allaha şərik qoşmaq. Doğrudan da Allaha şərik qoşmaq böyük zülmdür, ağır günahdır. Biz insana atanasına yaxşılıq etməyi, valideyninə yaxşı baxmağı, onlarla gözəl davranmağı tövsiyyə etdik. Anası onu bətnində çox zəif bir halda daşınışdı. Uşağın süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Biz insana buyurduq, Mənə və ata anana şükrid. Axır dönüş mənədir. Əgər ata anan bilmədiyim bir şeyi Mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, Bu iş də onlara itayət etmə. Qalan dünya işlərində onlarla gözəl keçin, Onlara itayət et. Tövbə edib mənə tərəf dönənlərin, İslamı qəbul edənlərin yolunu tut Sonra qiyamət günü mənim hizuruma qaydacaqsınız. Mən də dünyada nə etdiklərinizi bir-bir sizə xəbər verəcəyəm. Loğman öyüd nəsihətinə davam edərək dedi, oğlum, dünyada gördüyün hər hansı yaxşı, yaxud pis iş, Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da Bir qayanın daşın içində Yaxud göylərdə və ya yerin təkində olsa da Allah onu qiyamət günü ortaya gətirər Onun haqq hesabını çəkər Həqiqətən Allah Bütün incə, nazi işləri biləndi Lətifdir Hər şeydən xəbərdardır Oğlun Namaz qıl İnsanlara yaxşı işlər görməyi əmrid, pis işləri qadağan elə. Bu yolda sənə üz verəcək müsibətlərə döz həqiqətən bu dediklərim bacib əməllərdəndir. Adamlardan təkəbbürlə üz şevirmə, yeryüzündə lovğa-lovğa gəzip dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, lovğalanıb fəxr edəni sevməz. Yer işində müvazinət gözdə, Nə çox yeyin, nə də çox asda gid, Və danışanda səsini qaldırma, Çünki ən çirkin səs, uzun qulaq səsidir. Ey insanlar, Məyər Allahın göylərdə və yerdə olanları, Güneşi, ayı, ulduzları və bulutları, Meyvələri, bitkiləri, dənizləri, çayları və gölləri sizə ram etdiyini, sizin istifadənizə verdiyini, aşkar görmə, eşitmə, sağlamlıq və gizli, əql, şuur, fəhm, elm və ilahir neymətləri sizə bolluca ehsan etdiyini görmürsünüzmü? İnsanlar içərisində eləsirə vardı ki, nə bir elmi, nə bir doğru yol göstərən rəhbəri, nə də bir nurani, İlahi kitabı olmadan Allah qarəsində mübahisə edər. Onlara, Allahın nazil etdiyine, Qurana tabi olun deyildiydə, de, onlar, xeyr, biz atalarımızın getdiyi yola, ibadət etdiyi dine tabi olacaq, diyə cavab verərlər. Və şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına çağırırsa necə? Yenə mi həmin yolla gələcəklər? Kim yaxşı əmən sahibi olub, özünü səmim qəlbdən Allaha təslim edərsə, o artıq ən möhkəm iqdən, dəstəkdən, Qur'anla, imandan yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çıxacaqdır. Kim küfr edərsə, onun küfrü, ya rəsulun, səni kədərləndirməsin, onlar bizim huzurumuza qaydacaqlar. Biz də onlara dünyada nə etdiklərini xəbər verəcəyik. Həqiqətən Allah ürəklərdə olanları biləndir. Biz onlara bir qədər gün güzəran, biraz dünya malı verəcəy, sonra da axirətdə ağır bir əzabat uçara edəcəyik. Ya Muhammed, həqiqətən əgər sən müşriklərdən göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, Onlar mütləq Allah diyə cevab verəcəklər De, həmd olsun Allaha Lakin onların əksəriyyəti Həmd sənanın kime məxsus olduğunu bilməz Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır Allah bəndələrinin O cümlədən müşriklərin ibadətinə mühtaj deyildir Və özlüyündə hər cür şükrə, tərifə layiqdir Onun bütün işləri bəyəniləndir Əgər yeryüzündəki bütün ağaclar qələm, Dərya arxasından yedi dərya qatılaraq mürəkkəb olsaydı, Yenə də Allahın sözləri yazmaqla tükənməzdi. Həqiqətən Allah yenilməz qüdrət, hikmət sahibidir. Ey insanlar, sizi yoxdan yaratmaq və qiyamət günü diriltmək Allah üçün Ancaq bir nəfəri yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Ya rəsulum, məyər Allahın gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatdığını, gəh gündüzü, gəh da gecəni uzatdığını, günəşi və ayı ram sizin mənafəyinizə tabi etdiyini görmürsəmmi? Onların hər biri öz hədəqəsində, dairəsində müəyyən müddətədək, Qiyamət gününə qədər dövr edər. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Bu deyilənlər ona görədir ki, Allah haqq, müşriklərin ondan qeyri ibadət etdikləri isə batildi Həqiqətən Allah hər şeydən ucadır, hər şeydən böyüdür. Ya Mühəmməd! sizə öz güdürət əlamətlərindən bəzisini göstərsin diyə, gəmilərin dənizdə Allahın lütfi ilə üzdüyünü görmürsən mi? Həqiqətən bunda əziyyətlərə səbir, Allahın neymətlərinə şükr edən hər kəs üçün ibrətlər vardır. Kafirləri ətrafına kölgə salan uca dağlar, yaxud qara buludlar kimi dalğalar bürüdüyü zaman, onlar dini, İbadəti Allaha məxsus edərək yalnız O'na dua edərlər. Allah onları sağ səlamat quruya çıxartdıqda, İçərilərindən bəziləri küfürlə iman arasında orta mövqə tutar. Bəziləri isə öz küfüründə qalar. Bizim ayələrimizi yalnız çox hain, nankor olanlar dananlar Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun atanın oğula oğlunun da ataya heç bir şeylə kara gələ bilməyəcəyi bir gündən xəber edin. Allahım vəri, şübhəsiz ki, haqqdır. Qiyamət günü mütləq gələcəyidir. Ehtiyatlı olun ki, dünya həyatı sizi aldatmasın. Şeytan sizi Allah'a xain edib, Allah öz bəndələrinə mərhibandır. Onların hamısını bağışlayacaq. Günahlarından keçəcəy diyə toğlamasın. Həqiqətən o saatı qiyamətin qopacağı vaxtı ancaq Allah bilir. Yağışa istədiyi vaxt göydən o yağdırır. Batinlərdə olanı doğulacaq uşağın oğlan yaxud qız, xəstə və ya sağlam, xoşbəxt və ya bədbəxt, yaxşı və ya pis əməli sahibi olacağını o bilir. Hər kəs səhər nə kəsb edəcəyini, savab yaxud günah qazanacağını, heç kəs harada öləcəyini bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdir.